За право виїзду. Ось тобі Андрій і Франція. Не так ти мріяв сюди приїхати. Не так мріяв побачити цю славну країну. Але зараз на думці було одне, швидше в Париж, на збірний пункт, з якого переправляють добровольців до Іспанії. Поліщук мав адресу. У Франції відчули себе вільніше. Пригадалися Андрієві гімназійні студії. Андрій поволі затинаючись, говорив по-французькому, а Париж його заворожував. Вони до нього потрапили під вечір. Андрій висотував мову по дорозі, як повітря. Настільки швидко орієнтувався, що подивував Поліщука, не думав, що ти так добре заговориш. «Я сам не думав», – признався Андрій. «Це в мене щось нервове. Само говориться». Врешті жадена адреса в Парижі. Несподівано їх чекало розчарування. У названій Поліщуковій квартирі було кілька кімнат, у кожній сиділо десь по десятку людей, які розмовляли між собою жваво, але пошепки. Товариш, якого називали Андре, привітав їх із прибуттям. Його сіре, довгася обличчя з великими мішками під очима, проте не виявило ознак урочистості та хвилювання. Він співчутливо похитав головою, вислухавши коротку інформацію Польщука про їхній шлях до Парижа. Потім утомлено мовив. «Вам доведеться поїхати в Марсель. Краще сьогодні вночі. Тут залишатись на рації. У Марселі вас зустрінуть. Виїжджайте нічним поїздом, він виходить у другій. Тут вже групи укомплектовані. Люди чекають тижнями. Вони підуть через Піранеї. А вам краще морем у Барселону. Париж переповнений. Уряд ще дивиться на нас крізь пальці поки що. Все ж незадоволений. Так і пильнуй. Прикриють усе. Заборонять усю нашу діяльність тут. Треба поспішати. Товариші у Уф... Іспанії нас чекають. Ви там потрібні. На всякий випадок, ось вам ще адреса у Марселі. Якщо не зустріли, але, думаю, усе буде гаразд. На дорогу маєте гроші? Ну, добре. Тоді, товариші, у дорогу вбачаєте, що справ багато, надто багато і не можемо затримати. Він раптом розгублено потер перенісся і ніякого посміхнувся. «Я теж поїхав би, але зараз потрібен тут». Я буду там рано чи пізно, може, колись ми побачимось. Рот фронт. Коли усмішка освітила обличчя Француза, стало помітно велику втому цього чоловіка і раптом здався він зовсім молодим, не набагато старшим з Андрія щирим і трохи розгубленим через справді важливі справи на щодень. На цю квартиру йдуть тисячі людей з різних країн. Уявляєш, скільки у хлопців роботи? Добре, що в нас хочуть документи. Які не які є, а є. Все ж зменшили їм клопотом. Поліщук ніби намагався виправдати стриманість француза. Але Андрій його перебив. «Я розумію», – сказав він. «Я розумію, він страшенно втомлений. У нас є документи, чудово. Він нас відправив у Марсель і забув про нас. Він страшенно втомлений, я бачу». Лише через багато років згадає Андрій це обличчя і збагне, що говорив із ним тоді всесвітньо відомий французький письменник Андре Мальро, Герой війни в Іспанії і французького руху опору. Після війни міністр культури Франції. Потрапить у руки Андрієві український приклад роману «Мільро. Надія про громадянську війну в Іспанії» і, вдивляючись у портрет автора, згадає Андрій свою зустріч з Мальро. До Марселя їхали спокійно. Андрій заснув тільки, но вірій поїзд. Йому снились якісь химерні видіння, він борсився і щось говорив у вісні, а потім снилось щось приємне, і обличчя його прибрало спокійного майже дитячого виразу. Зовсім хлопчик, а вже таке позаду, думав Поліщук. Йому було шкода переривати його сон, але поїзд прибував на вокзалі, Поліщук розбудив його лише тоді, коли поїзд зупинився. «Вже, хлопче, Марсель!» Їх чекали на вокзалі. І йшли, розграючись в усебіч. Раптом протиснувся хтось із натовпу, вибачаючись, наступаючи на ноги, ще вибачаючись. Смішна борідка, без вусів їжачок, сивуватого волосся, вперто стершить у гору. І вже души в їх обіймах. Стаєцький, Мирон Стаєцький свої. Як добирались, о Боже коханий, усе розповім, розповім. Хто тут ще, з наших усіх, крім Писальського, його затримали в Празі, але ж не в Польщі випустять, Лахман із Лозинським? Добрались три дні тому, а ми з Волохом і Миколайчуком їхали під вагонами. ж, як зайці в швидких поїздах. Через усю Німеччину за три дні майже нічого не їли. Тут багато німців-антифашистів, англійці-поляки, поляків із 23 нас українців, з вами семеро. Ех, якби Писарський не попався, то б усі. Корабель висванюю вирушав через чотири дні. Спочинете. Тепер ми разом.